Og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik jeg sidder sammen med Silas. Goddag. Hej hej. Øh, som sagt, øh, Spark har ændret sig lidt her i sæson 2, kan man sige, fordi vi har lovet, at der vil komme en masse udvikling inden for Spark øh, sidste sæson. Hvis man kan sige det, der var vi meget fokuseret bare på øh, rundens kåring og øh, fodboldnyheder og sådan en lille diskussion her til. Og så gav vi et odds, hvorimod her i sæson 2 af Spark, der vil vi gerne prøve noget nyt. Vi vil gerne prøve at øh, komme mere ud lokalt. Øh, og derfor øh, vil Silas lige her kort forklare lidt om, hvad der kommer til at ske her i fremtiden af Spark, og hvordan vi vil prøve at udvikle os. Altså, vi er jo allerede så småt gået i gang med det her udvikling her, fordi at vi, øh, vi var jo øh, i vores anden episode her i, øh, i sæson 2, der havde vi Alexander Velding på besøg, som altså er, er spiller i, øh, eller træner med i Lysing, og forhåbentlig bliver spiller i Lysing, som ligger i anden division. Øh, vores mål er jo netop at få, mere, få mere fokus på de her anden divisions divisionskluber, som ligger i området. Og, øh, og det går den helt rigtige vej, øhm, vi har jo haft Alexander Vælding inde, som sagt, og, og vi er i dialog med, med flere af Aarhus klubberne øh, omkring nogle forskellige ting øh, med at få spillere ind fra dem og, og høre, hvordan det går ud i de her klubber her, så øh, det bliver rigtig, rigtig spændende, og der kommer til at være en hel masse at følge med i fremtiden på Spark her, øh, hvis man gerne vil vide lidt mere om lokalfodbold i Aarhus, øh, altså Aarhus Fremad, Lysing, VSK Aarhus, til dels Odder, øh, som alle sammen er anden divisionsklubber. Øh, så det vil vi rigtig gerne have noget fokus på fordi vi synes, det er et lidt overset emne. Så det er noget, vi kommer til at kigge rigtig meget på. Og som sagt, så går det rigtig godt, for vi har dialog med flere af de her klubber, også med nogle spillere omkring at komme ind og, og, og sidde med herinde. Så det bliver rigtig, rigtig spændende i fremtiden, og det vil jeg råde jer til at, at lytte godt med på, og følge med på vores Facebook-side, som hedder Spark Fodbold Podcast, hvor vi vil fortælle alt om, hvad der kommer til at ske, og snart vi ved mere om, om hvad de her dialoger, vi har med klubberne, det kommer til at føre til. Ja, yeah. og du nævner lige uh, vores Facebook-side der, og det uh, vil jeg også lige snakke lige hurtigt om. Uh, der er stadig problemer med iTunes. Vi har altså ikke glemt det. Det er ikke fordi, at vi uh, bare nævner det, så håber I glemmer det også. Altså, det skal nok komme på iTunes, når, når problemet er blevet løst. Men det er ikke os, der kan gøre det. Det er studenterradioen der, der er i kontakt med Apple om det. Så derfor ligger vi stadig op på uh, vores podcast op på Facebook, hvor I kan høre den, hvis I ikke er i stand til at... Eller ikke følger med om fredagen her kl. 4, hvor vi sender hver fredag. Eller I ikke kan høre på 98.7 FM, hvis I har problemer med det eller ikke har tid Ja. Yeah. Derudover så vil vi gerne lige nævne også hurtigt, at det betyder selvfølgelig ikke, at vi kommer helt til at negligere Superligaen og Første Division, fordi vi begynder at fokusere lokalt. Vi vil stadig altså, følge med i resultaterne i Første i Division og i Superligaen, og hvis vi kan komme i kontakt med enten nogle Superliga-spillere nogle Første division så vil vi endelig også se, om vi kan få dem ind i studiet og snakke, fordi vi er som sagt stadigvæk en dansk fodboldradio, og, og bare fordi vi prøver at snævre vores syn lidt ind på nogle på nogen lokal fodbold, så betyder det ikke at vi bare ignorerer fuldstændig andet fodbold. Nej, fordi at vi er fodboldfanatikere og går op i alt dansk fodbold, så selvfølgelig vil vi også gerne have fokus på noget af det andet. Øh, men vi synes netop at, at især lokal fodbold i Aarhus her er et overset øh, emne, fordi at der netop faktisk er så mange anden divisionsklubber i Aarhus, så det vil vi gerne kigge på, men selvfølgelig har vi stadigvæk fokus på det andet også. Netop. Og i dag har vi også mest fokus på det andet, fordi at anden division er altså stadigvæk ikke startet op endnu. Præcis. Øhm, der er jo lidt tid til, til anden division og første division der også starter. Superligaen den er endelig kommet i gang. Tager ind i dansk fodbold på programmet igen. Og derfor vil jeg også gerne lige spørge Silas, hvordan programmet kommer til at lyde i dag, fordi det er lidt af det, eller det gamle spark. Det er nemlig noget, der minder rigtig meget om vores første sæson, så det er, et, øh, det er sådan lidt et. Øh, hvad hedder det, øh, tilbageblikket nostalgisk program det her, hvor vi kommer til at kigge på blandt andet rundens koringer, som vi kender. Øh, hvor vi altså kårer nogle spillere, der har gjort det rigtig godt i den her runde her. Øh, og det, er, det skal vi selvfølgelig lige have gang i nu her. Vi har et par koringer der, som vi kigger på. Så kommer vi til at snakke lidt om den her øh, Lyngby konkurs, der blev afværget i hvert fald indtil videre. Den, øh, den kommer vi til at have noget fokus på. Så skal, vi, øh, så skal vi snakke resultater, for der har været en spillerunde, der har været første spillerunde i... Øh, i Superligaen nu her, så den skal vi snakke om, hvordan det er gået, hvem der ser stærkest ud og så videre øhm, efter den her spillerunde. Hvem er favoritter måske? Og, øh, og så er vi egentlig ved at være i mål. Ja, det, det lyder jo super godt, og det betyder, at der er en, en god lille teams øh, fodboldsnak her. Og jeg håber selvfølgelig, at I, I, I vil høre med hele timen. Men så synes jeg bare, at vi skal komme i gang. Lad os da kaste os ud i det. Vi starter som sagt med rundens konger. De fleste, der har lyttet med, de ved, hvad det betyder. Vi går igennem runden, den første runde her efter pausen. Øh, og vi kårer øh, i den her omgang mål, spiller, hold og så landsholdsdansker. Yes. Øh, vi har undladt at tage brøler med, fordi nu fokuserer vi lidt mere på det positive, kan man sige, inden for fodbold nu. <laughs> og øh, det er nemt at pege fingre måske en brøler, men så, så holder vi lige for Helsingør i den her omgang, hvis man kan sige det sådan. <laughs> men der skal vi lige komme i gang, Silas, med, med rundens mål. Ja, rundens mål. Det er altså øh, en, der er spændende hver gang, fordi der, og der har været rigtig mange mål i den her runde. Det har været svært at vælge, for der har været sindssygt mange mål. Helt exceptionelt mange mål, højersk. Også meget målerige kampe, blandt andet en 5-1 til FCK og en 6-1 til OB. Så det har været virkelig en imponerende runde med hensyn til mål. Men der er et mål, der har overgået dem alle sammen. Det er en tidligere Ajax-spiller, som nu spiller i AGF. Det er Tobias Sander. Han har scoret et langskudsmål, hvor han får bolden, så tager han lidt på træk, og så losser han bare til den. Han beslutter nu, nu skal der være mål. Losser, den til, losser til den, og der er altså bare øh, krænget lige, hvor den skal være. Så, øh, så der stod 1-0 til AGF der, og det var også det, resultatet kampen blev. Så, så med det mål, der sikrer han altså også AGF tre point her i den første kamp. Og det er første gang i meget lang tid, at AGF de får 3 point øh, i en opstartskamp efter vinterpausen. Det er også flot, øh, at det er mod Hubro alligevel, fordi Hubro det var et stærkt hold før pausen. De lå i top 6, og det gør de stadig selvfølgelig. Men øh, jeg havde måske ikke helt forventet, øh, at det ville ske at det her resultat vil være sådan her. Men hvis man nu kigger på AGF's Atlantic Cup-form, de spillede rigtig godt i den kop, de vandt koppen, og de er ved at få gang i en bundu, som får utrolig meget ros for tiden. At de værste spillere fra AGF, de, de spår ham altså en, en god fremtid, og det han er han også pt. skubbet pussigt ud på bænken lige nu, som det ser ud. Så øh, det er jo flot af AGF, og det er også fedt at se, at Sarna han kommer i gang igen, fordi der var virkelig mange, der forventede, at han skulle tage AGF til det næste niveau. Og det tror jeg også, han kan nu, for han skal, han skal altså vise han ikke være at flop. Han så i hvert fald stærk ud i den kamp der. Yes, så det var rundens mål til Sander for AGF. Runden spiller, det giver vi til en, en tyk, der scorede hattrick. Det var i 6-1 sejren mod Helsingør. Det var OB, det var AK, som jeg kalder ham nogle gange AK-47, fordi når han først kom i gang, så skyder han så bare så så dem bare ind. Han scorede en hattrick som sagt, og derfor får han... Det var godt nok mod Helsingør. Det ved jeg godt mange, der siger, at OB, det er jo fordi, de er mod Helsingør. Og, øh, men stadigvæk, det er super flot at skulle have lige meget, hvilken kamp det er. Nu ved jeg også godt, at øh, Piers, han scorede hat for FCK. Dog må jeg sige, at AK's hat den var lidt bedre hvad at for fordi mange af Piers' mål, det skyldes øh, Haldorssons øh, præstation i, i Randers-målet der. Det var ikke en, en, en prangende præstation af Haldorsson. Så øh, jeg giver den til, vi, eller vi giver den han på spark til, til AK for OB. Han får øh, spiller. Ja, og nu sagde vi godt nok, at vi ikke giver en brøler, men hvis vi gjorde, så var Halldorsen altså også et, øh, et godt bud øh, på den. Ja. Øhm. Og hvis der er nogen, der er i tvivl om, nu har vi kun sagt AK, hvis der er nogen, der er om, det er, så det er altså Anders K. Jacobsen fra OB. Yes. Godt. Så øh, kan vi lige så godt far, fortsætte i OB-temaet, hvis man kan sige det sådan. At vi går videre til runden hold, og den får OB altså. Øh, igen, mange vil nok sige, at de vandt mod et meget svagt hold som Helsingør. Hvorfor får FCK den ikke? Jamen det gør de, fordi at FCK de ikke var så gode, som de så ud som, øh, på resultatet. Ja, de vandt 5-1, men øh, Randers havde flere skud, øh, end SK havde i løbet af kampen. De havde overtaget i flere momenter i kampen. Og de mål, de fik, det skete altså inden for, for meget kort tid. Jeg tror, det var inden for et kvarter, de scorede tre mål i hvert fald. Og øh, Victor Fischers mål, det var, det var et udmærket mål, men det var mere Piers, øh, altså Suterius mål, der var meget, meget... Øh, ja, det var, det var halvdørs skyld. Og, og derfor er det måske ikke fordi, at FCK var bedre end Randers, de var bare uheldige. Ja. Så vi giver dem til OB, fordi de dominerede fuldstændig Helsingør kampen og de vis viser sig virkelig at være stærke. De har lavet nogle super indkøber. Jeg tror, at... Øh, de godt kunne ende i top 6, hvis de fortsætter. Det er jeg helt enig med dig i. De virker virkelig stærke. Øh, top 6-materiale, helt sikkert. Øh, også, højere, også større øh, top 6-potentiale, end for eksempel Hobro har. Ja, jeg vil også hellere se OB, tror jeg, end Hobro. Jeg synes, de er mere spændende. Mange har sagt tit i fortiden, at OB det er et kedeligt hold at følge. Og det kan jeg godt være enig i, fordi de, de har ikke har haft gang i deres angriber. De havde jo AK, de har Festersen, Jønsson, Helenius Og ved, det er mange angriber, der er spændende. Men hvis de ikke scorer mål, så er det ikke særlig spændende at se nu har vi en AK, der er i gang. Vi har en fester, som der også scorer i Helsingør. Det begynder at ligne noget nu. Og Helene jo så også. Det var godt nok på straffe, men, men, men, men stadig et mål derfra også. Så de begynder at tanke selvtillid i OB, og det kan betyde top 6 for dem, tror jeg. Og hvis, øh, hvis de fortsat kan vinde deres kampe 6-1, så er det i hvert fald spændende at se OB-kampe. Så, ja. <laughs> så lad os da følge med dem. Netop. Men de får altså rundens hold, det er OB. Yes. Så har vi en, øh, en kategori, som, øh, som vi altid har lavet herinde på Spark, øh, når vi har lavet rundens scoringer. Det er øh, rundens landsholdsdansker. Det er, jeg forklarer det endnu en gang, hvad det er. Det er simpelthen, hvor at vi tager udgangspunkt i den seneste trup, øh, som der har været ud i det danske landshold. Og så kigger vi på, hvem af dem, der har gjort det bedst i sin respektive klub i den her runde eller i nylig øh, fodboldkamp. Øh, og i den her omgang her, der er jeg glad. Der banker mit grønne hjerte. Øh, både mit grønne hjerte og mit røde landsholds hjerte, Fordi at Lerager, øh, han scorede altså for Bordeaux og, og var med til at sikre en sejr der. Han er, han er altså en dygtig spiller, og helt sikkert en, vi, øh, vi godt kan forvente øh, at se på holdkortet til, øh, til noget VM. Det vil jeg i hvert fald min, især hvis han fortsætter med det niveau, han har spillet indtil nu. Jeg troede jo faktisk, at øh, den her lidt lea er hype, hvis man kan sige sådan, den må være dø. Øh, der var meget omkring, øh, han scorede jo en del mål øh, i sulte også. og man begynder at, altså, okay, nu kommer han til på det kan være, at han, øh, han virkelig bliver en stjerne der også. Og så begyndte det ligesom at dø. Man synes ikke rigtig, at man hørte noget om det her. Nu er han altså fremme igen. Nu skurrer han mål. Og det skal han altså blive ved med, hvis, hvis han vil være i det her lys til landsholdet. Fordi altså, han konkurrerer med rigtig, rigtig mange midtbaner. Øhm, så det er spændende. Jeg håber for ham, fordi at... Øh, jeg ved, Silas, han, han elsker ham, fordi han er Viborg-dreng. Men øh, jeg vil også håbe det for Danmarks landshold, fordi han ser udmærket ud, når han kommer ind. Og han siger jo at en af hans egenskaber, som mange andre ikke har, det er hans udholdenhed. Han bliver ikke træt på banen. Um, og det har vi altså brug for, hvis vi skal spille uh, VM-kampe, især hvis vi går videre. Hvis man kontinuerligt skal spille mange kampe til VM, så er det helt sikkert godt med en spiller, der ikke trættes. Um, det er også sjovt det, at du siger med, at, man, at hypen var lidt ved at dø med om Jeg har set ham blevet kaldt den glemte udlandsdansker, um, og det kan man godt følge lidt, fordi at han er jo en spiller, som, som virkelig har noget topniveau, uh, som er virkelig højt, um, men samtidig som, som man ikke hører så meget om. Um. Men nu har han så til gengæld været medierne nu her med det her mål, han scorede. Så det kan være, at han vinder lidt tilbage nu. Yeah. Uh, inden vi lige går videre, så vil jeg gerne lige sige, at uh, også da vi snakkede om, at vi begynder at kigge lokalt, vi, vi glemmer jo ikke landsholdet. Uh, det lover vi. Vi elsker landsholdet. Præcis. Altså, når de spiller kampe, så skal vi nok love, så dækker vi også dem. Og når VM kommer rundt, så lover vi også, at vi bare går 100% ind på landsholdet også. Uh, og det er også derfor, jeg lige vil nævne det her, at de skal jo spille træningskampe landsholdet snart. Her i marts, i slutningen af marts. Og uh, det er blandt andet mod Panama i Brøndby. Her i midten af marts skal de spille ja, som sagt, mod Panama, og så i slutningen af marts så skal de spille mod Chile i Aalborg. Og øh, vi vil selvfølgelig dække de kampe også, for vi skal jo se, hvordan landsholdet er op til, øh, til, øh, til VM. Og det er nogle, nogle sjove modstandere lige mod Panama, skulle vi gerne kunne vinde over. Chile, svære modstander vil jeg mene. Ja. Så det bliver spændende, og det, vi har ikke glemt det er bare roligt. Det, er, det lover vi, fordi at vi elsker landsholdet om nogen. Så det skal vi nok dække. Det er helt sikkert. Det vil vi slet ikke kunne lade være med. Nej, netop. Men uh, det var altså rundens scoringer af den her omgang. I kan lige få dem kort igen. Målet, det var Sarna. spiller det var Anders K. Jacobsen, AK. Uh, holdet, det var OB. Og landsholdsdanskeren, det var simpelthen lærere i den her omgang. Yes. Men så går vi videre til, en, uh, ja, til noget, der er blevet snakket en del om i medierne, må man sige. Og det, det gør det stadig, for de på ingen måde løst problemet endnu. Uh, det er Lyngby. Ja. Yeah. De blev reddet uh, lige her til sidst, kan man sige på målstregen, hvis man kan sige, det var øh, lokal en øh, investorer, der lige kom og reddede dem og gav udbetalt løn til, til spillerne og medarbejderne, så de kunne øh, møde op og spille den her kamp mod Brøndby, øh, som de tabte. Ja, Æh, med, forventeligt. Forvent, ja, selvfølgelig. Det er en svær kamp at starte med, og de har mistet nogle profiler. Men øh, de, der står jo, de har snakket med en masse klubber nu, og blandt andet, og læste lige en artikel, de har været øh, i dialog med Aston Villa. De har vist, hvad de, øh, hvad de kan byde på, så nu venter de bare på, at Aston Villa de er tilfreds med det. Det kunne være super spændende hvis der var en Premier League eller en Championship-klub, der var interesseret i Lyngby. Altså nu er der jo også øh, rygter om, øh, jeg ved ikke, hvor meget hold der er i dem. Der er nok mere hold i Aston Villa-rygterne, men også rygter om United, der altså vil gå ind og, og gøre noget med Lyngby og ligesom bruge dem som en rugekasse Det kunne være ret interessant. Det kunne være super spændende at se nogle unge øh, engelske spillere øh, spille i Lyngby. Øhm, jeg glæder mig til at se, hvor meget der er hold i der er det hvor meget Altså... Hvordan det kommer til at være, det er svært at sige nu, og det er også svært at sige om det hovedet, Der er også været rygter om klub jo for Belgien, en topklub der. Så, men jeg tror lidt sådan lyngby, de tager hvad de kan få, hvis man kan sige det sådan. Jo, de vil bare gerne overleve. Jeg men jeg tror stadigvæk, de får det super svært på grund af den her situation i i Superligaen nu. Ja og det er jo altså nogle lokale investorer som du siger og det er det er folk hvis I er, det banker for Lyngby der har været inde og gøre det her Fordi det er ikke nødvendigvis noget der er penge i at investere i det her med at, at, at smide penge i Lyngby men blandt andet Bjelland har jo også været en del af det her. Ja, han vil jo åbenbart ikke se at Lyngby de går under og det synes jeg er super fedt at han lige tænker, vil du være nu hjælper jeg lige det jeg kan i den her omgang. Han kan selvfølgelig ikke redde klubben på egen hånd, men han kan lige hjælpe dem op til overfladen nu så, og så kan det være at der er en større klub der lige kan komme og redde dem. Det synes jeg det synes jeg er god stil af Bjelland, han lige hjælper. Han ikke lige glemmer øh, det danske fodbold herhjemme. Det synes jeg er super fedt af ham. Det er dejligt at se. Men øh, vi kan lige snakke om også, at de har mistet en, en del spillere. Der var mange, der nåede at opsige deres kontrakt, inden der blev udbetalt løn. Her blandt var det øh, fire spillere, øh, fem spillere, tror jeg det var. Øhm, der var selvfølgelig, hvad hedder det, Simon Strand, den var der længe, altså alle vidste næsten, at han ville få sende. Han tog tilbage til Sverige. En spiller, de har købt, øh, jeg tror det var Østers, de har købt ham i, og de har aldrig betalt den, øh, den transfersum, der skulle til, til øh, de kunne få ham. Så han røg til Dalkurt, som er den her oprykkerklub, som AGF, tror jeg, spillede mod. Eller så var det i samme, i hvert fald i det der Alaintec Cop, der var de også med. Så der røg han, han nåede ikke at få én kamp for, øh, for Lyngby. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men også lidt uansvarligt at købe en spiller, når man ikke kan betale for spilleren, synes jeg. Ja, og det revsede vi også Lyngby lidt for øh, i sidste program. Det her med, at hvordan man kan være så uansvarlig egentlig. At man, at man går ud og bruger penge, som man måske faktisk ikke har. Nu ved jeg godt, at det kom sådan lidt over natten. Øh, at, at man ikke havde set det komme, at det var pludselig nogle investorer, der øh, gik konkurs eller trak sig ud, eller et eller andet, så lige pludselig var der nogle penge, som forsvandt, som man altså øh, ikke havde forudset skulle forsvinde. Men derfor så er det stadigvæk dybt uansvarligt at være så afhængig af én investor. Øh, at man simpelthen er på randen af konkurs, bare fordi at de trækker mm, sig. Ja. Yeah. Øh, Peter Sørensen sagde det også, jeg tror også, vi nævnte det sidste program med Silkeborg, han sagde også, at han håber jo ikke, at Lyngby de går konkurs, men der selvfølgelig er konsekvenser, når man er så uansvarlig økonomisk. Og det har han jo ret i. Ja. Øh, flere spillere, der forlod. Øh, Bror Blume. Ja, han har ikke fundet en klub endnu. Han har ikke fundet en klub endnu. Øh, der er mange lyngby -fans, så jeg har set, der er virkelig sådan, undskyld mit sprog, skider på ham, hvis man kan sige det sådan. De synes, det er vildt dumt af ham, at det er en klub, der har givet ham så mange chancer. Og så han bare smutter, så snart det er ved at på. Der er mange spillere, som Jesper Christiansen for... Øh, for, øh, for Lyngby, øh, Lum der blev i klubben, trods de var ved at sådan, øh, er miste deres job. Og så blev de altså troet på det her Lyngby-projekt, og det har altså kostet bror Blum, og jeg glæder mig til at se, hvor han ender. Jeg har lidt en teori om, at han, han ender skulle i Lyngby igen, tror jeg. Ja, det kan godt være. Så nu må vi se. Altså, jeg tror, der er mange klubber i, i Superligaen der kan bruge ham for. Han var en spændende type. Øhm, så, øh, og ellers, hvis han kigger lidt længere ned, så er der helt sikkert nogen i første division, der kan bruge ja, ham i hvert fald. Ja, netop. En, øh, en anden spiller, en ung spiller, der smudte også til allersidste år, det var Kjærgaard, han tog til Tromsø og trænede med dem nu. Øh, også mange, der synes, det er, uans er dumt af ham at, at, at skifte, fordi han ville få en masse spilletid nu, især når Rygård, han er skiftet. Så, øh, og nu når jeg lige nævner Rygård, det er den store jo, der er smudt for Lyngby. Den her kreatør, den her store spiller, der skulle ind og være, Han leverer en, altid en god præstation for Lyngby, og han, man kunne tydeligt se, at han var et niveau bedre end de fleste spillere, der er. Han er jo så taget til, til Ja. Synes du egentlig, det er et godt skifte Han prioriterer simpelthen Nordsjøland over Brøndby. Ja, jeg tror, der er større chance for, at han kan finde spilletid i Nordsjælland end i Brøndby, hvor de har nogle rigtig dygtige midtbandspillere. Øhm. Men samtidig så ved jeg bare heller ikke, om han er den rigtige spiller for Nordsjælland. Øhm. Nordsjælland, som selv ønsker at, at skabe det her med at bruge unge spillere, som de selv øh, trækker ind fra deres ungdomssystemer. Og det modsiger jo lidt det, at man så henter rygger ind, øh, som netop kommer til så nok at tage en plads fra en af de her unge spillere. Øhm. Fordi jeg tror, at han kommer til at gå i startopstillingen hos Nordsjælland, det tror jeg om um, det er det rigtige valg at skifte til Nordsjælland frem for Brøndby, det ved jeg ikke, det er to, to klubber der ligger med i toppen um, så det er lidt hip som hap ja, yeah, um, jeg så nogen der sagde også at hvis I så Nordsjælland kampen hvem der var inde, det var Damsgaard og Damsgaard, øh, to unge spillere der var i startudstillingen, og en af dem de kommer til at miste deres, deres øh, faste øh, eller deres startposition i hvert fald, hvis nu rykker han kommer ind, øh, der er nogen der snakker om at han skal med og være med erstatning. det tror jeg ikke han kommer til at være fordi Makontes endte jo med at spille den her angriber, og det er rykker ikke. Han er en offensiv midtbanen. Jeg ved godt, det var Makontes også, men den måde, de spiller på i Nordsjælland nu, der er det øh, de har brug for en frontangriber, og det er rykker ikke. Så jeg tror stadigvæk, at er og Han han kommer til at starte ind, og så tror jeg, at han tager en position nede på midtbanen sammen med Mathias Jensen. Jeg tror virkelig måske, at han kommer til at have en god indflydelse på, på den midtbanen, fordi nu er de mistet til liga i forsvaret, den her erfarne herre, som skabte ro når de unge de måske gik i panik, sådan, okay, hvem skal jeg sparke til? Bare give den til en til Liga, så, så skaber han noget overblik og noget, og noget, øh, ja, noget, noget åbent spil. Men, øh, men rygger. jeg tror, han kan gøre det på samme måde, så for eksempel nu, når der står 1-0, øh, de er bagude i Nordsland i halve, så kan rygger lige gå over til nogle af de unge og sige, vel hvad? Tag det roligt. Vi skal nok lige, vi skal lige skabe noget ro. Vi skal ikke, nu skal ikke gå i panik og ikke stress. Det tror jeg er et rigtig godt valg. Fordi, men så tror jeg, det kan komme til at gå ud af en masse Aarqvist, det her. Fordi de spiller sig ikke i samme position, rygger og Årkvist. Og jeg tror August han så lidt det her med Conte som hans chance. Nu skal jeg ind og vise hvad jeg kan. Men nu kommer Ryggor simpelthen og jeg tror han kommer, at, jeg tror, han kommer til at skabe en forskel, men jeg ved ikke om det er det rigtige for ham, fordi han, han kunne muligvis have fået et mesterskab i Brøndby. Det kan godt være at der er svært spilletid der, men han limi han ryger højst sandsynligt til uh, til sommerferien på lejeaftaler. Jeg tror ikke muktor han bliver så altså meget længere. Jeg tror virkelig han er en det herre. Så var der altså en ryggor der kunne komme ind og overtage derfor. Ja, det er selvfølgelig ja, om han ser det som det langsigtede eller det kortsigtede. Fordi at på kort sigt, der kommer han til at få mere spilletid i Nordsjælland. Men på lang sigt, der kunne han sagtens komme ind og få en vigtig rolle i Brøndby. Og Brøndby er en større klub, og en klub med flere fans, med, med, med mere øh, historie, tradition, øh, og sikkert også et større lønbysjet. <laughs> ja, netop det tror jeg også. Øhm, der var også rygter lidt om, at han skulle til Holland måske rykke over, men det har han så nedprioriteret åbenbart I en bundklub, det var, hvad hedder de, Willum, de hedder eller Willem... jeg kan ikke helt huske, det var en bundklub i Holland, tror jeg der. Øh, og jeg tror nok, hvis han, hvis han spiller ordentligt i Nordsland, Så tror jeg nok, at han skal få en mulighed i udlandet For han er virkelig dygtig og, øh, Men det bliver ikke til, til, til nogen topklub Det bliver en hold af en Belgien Hvis jeg skulle forudsige det i hvert fald ja. Mens vi er lige inde på lidt transfer Hvis man kan sige det sådan øh, Det går ikke i Lyngby Så skal vi lige nævne hurtigt Vejle øh, De har mistet Venisius her i, øh, i transfervinduet Et kæmpe, kæmpe tag for Vejle Og der har længe været Hvem skal erstatte Venisius De har hentet en, en, en amerikaner De har hentet en italiener men ved ikke rigtigt hvem, øh, hvem de er. Nu har de så altså hentet et navn ind, de fleste folk der kender, hvis de har fulgt med i Superligaen i hvert fald. Peter Takka. Ja. Kæmpe spiller i, øh, i OB. Han bankede mål ind i den gang. Nu har han så været lidt i Kina og lige tjent kassen. Nu har han altså klar til at komme hjem og øh, til dansk fodbold igen, og lige spille et halvt år her i Vejle og muligvis tage dem i Superligaen. Og det kan være at han så forlænger, det ved jeg ikke, men jeg tror uden tvivl at han bliver en kæmpe profil i Vejle. Det er i hvert fald et rigtig, rigtig stort navn at hente ind og, øh, og en spiller som sikkert kommer til at generere nogle jeg. Øh, noget salg i det. Øhm, en spiller, som kommer til forhåbentlig for Vejle og generere nogle mål øhm, og kommer til at være den her spidsangriber, der skal ligge og lege lidt med, med Sousa og med Luati. Øhm, han, er, øh, han er spændende aktiv at få ind i Vejle, synes jeg. Men ja, hans alder, det er jo det, der er det store problem. Han er vist 34 år. Han er jo ikke en, en angriber, vi kommer til at se lang tid i Vejle, tror jeg. Det derfor, han har kun fået en halvårskontrakt nu. Og det kan godt være, at de bare tænker, at vi skal bare i Superligaen. Vi, køber lige en, vi tager, skaffer lige en angriber, der vi ved, der er mål i og så finder vi en ordentlig erstatning øh, til sommer måske. Og det kan også være, at han ved det. Så øh, jeg ved ikke, hvordan aftalen er der mellem de, de, de to, men jeg tror, det bliver super spændende at følge, og jeg tror også, det er det rigtige valg, at de, at de henter en, der skal ind og erstatte Venisius. Det synes jeg er fornuftigt. Han er jo 100% sikkert ikke en spiller for fremtiden, øh, men han er en spiller for nutiden. En spiller, der skal bruges nu til at, at, at sikre den her første plads, at Vejle de bliver ved at lægge på den, og, og rykker direkte i Superligaen. Og når de så rykker i Superligaen og har sikret det, så, øh, så kan man altid gå ud og bruge lidt flere penge på at hente en rigtig dygtig angriber, som skal erstatte ham, øh, hvor lige nu der er det altså bare en erstatning for at, at sikre det her oprygning her. Fordi at det er også dumt at gå ud og bruge en masse penge på en, på, en, på en angriber nu, som så viser sig måske at floppe, og at man så ikke rykker op, og så står man lige pludselig i en rigtig dårlig økonomisk situation med det, og har brugt en masse penge på noget, der ikke blev og ikke gav udbetaling, hvor det er lidt mere øh, risikofrit at hente øh, utager. Ja, yeah. Så jeg, jeg synes også, det er fornuftigt. Og jeg vil helt klart begynde at se nogle flere Weile-kampe, for jeg synes, det er et spændende køb, og jeg håber virkelig, at han kommer til at have en god indflydelse på ja. Godt så. Nu vil vi været igennem her starten af vores program. Vi har haft nogle runden scoringer, vi har snakket Lyngbys Konkurssituationer, og sådan rundede vi lige her til sidst Vejles uh, uh, Supertransfer Peter Utaka. Det betyder også, at nu har vi snakket en hel del, så vi skal have en lille pause, uh, vi skal høre lidt musik, og fordi at Superligaen er gået i gang, så skal vi egentlig høre en speciel sang, Hvad er det, Silas? Vi skal høre i Superliga <laughs> med Nephew. Stærk. Skide gode sang, den kommer jeg. skulle høre Superliga øh, med FU, fordi at det er selvfølgelig er tilbage nu Superligaen. Øh, første runde er lige blevet, er blevet færdigt, jo, og det betyder, at øh, nu skal vi snakke lidt om den runde. Vi vil gennemgå øh, hver kamp i, i Superligaen, lige snakke lidt kort om dem hver. Hvad synes vi om, om hver holdene har præsteret i godt? Øh, og så kan vi lige så stille gå over i vores lille diskussion, hvis man kan kalde det det, hvor vi vil snakke om, hvilke hold er kommet bedst ud af første runde, og hvad spår det for fremtiden i i den her øh, sidste halvseson her, hvem, hvem er det, der går øh, med guldet, hvis vi tror det. Men vi kan starte med, med mit hold. Øh, de, de startede jo øh, Superligaens øh, sidste halvseson her mellem Midtjylland og Horsens. Øh, det var en kamp i Horsens. Det var en svær kamp i Horsens, kan jeg sige. Jeg sad og så kampen, øh, og jeg, det var tydeligt at se allerede der. Der mangler en Nissen, der mangler en Sørlot, og der mangler en Dalhente. Og øh, det var forventeligt, at alle øh, altså, havde set det komme, og øh, ja, det skal jo også ske, når man sælger så store spillere, så skal man også kunne se en forskel på banen, helt klart. Ja, yeah. det var ikke et Midtjylland-hold, der var mega overbevisende. De fik en sejr 2-0, øhm, men jeg ved ikke, om den var helt fortjent. Den var sådan, det, var, det var ikke en kamp, hvor Midtjylland var mega overligende i forhold til Horsens. Nej, det var defensiven for Midtjylland, der, der helt klart øhm, tog den hjem der, de... Øh, de matchede øh, Horsens på deres fysiker, der deres stødbolde. Øh, vi havde en Sviachenko, der spillede udmærket, synes jeg. Vi havde en Kian Hansen, der også spillede rigtig godt. En Bubba der kom ind til sidst og leverede det, han skulle. Øh, en Tykosen, der er væsentligt øh, langt fra det, fra det niveau, nissen, Han var på. Det, det var klart, øh, han leverede ikke den samme offensiv input, som Nissen gjorde. Det kan komme til at koste i længden. Øh, Andreas Poulsen og øh, fint. Men jeg glæder mig til at se igen, at Dale Helene han tilbage, for han har sådan altså nogle offensive kræfter, som vi får brug for nu, når Novak også er væk. Og Unuaciu, han scorede, men jeg er virkelig bekymret for fremtiden for Midtjylland, fordi han, han, han, han scorede, så tog han ud til at være skadet. Det var han så ikke, men hvis han først bliver skadet, så ved jeg virkelig ikke, hvem der skal overtage den angriberrolle. De har den her nye ukrainske angriber, men jeg aner intet om ham, og hvordan han spiller så. Jeg tænker, hvis hvis han går hen og bliver skadet, så kunne man smide Vikheim i midten, og så, øh, og så køre med Dulund og Hassan eller, eller noget. Lave en eller anden konstellation der. Ja. Yeah. Øh. Jeg synes også, at Dulund og Virkheim, de er utrolig spændende at se på banen. Især Vikheim. Jeg synes virkelig, virkelig, at han er en god spiller. Jeg er så glad for Midtjylland, at de har fået ham permanent nu i stedet for at få et lån. For han er så spændende at se på, på fodboldbanen. Øh, og så vil jeg også gerne lige nævne, at ham, der scorede til 2-0, øh, Onjenka, jeg glæder mig virkelig til at se hans udvikling. Han, øh, han var kort på banen, men han, en, øh, han var hurtig, og øh, han scorede selvfølgelig også et mål, og det betyder, at øh, han nok skal få mere spilletid, og jeg tror, han... Ja, det lover godt for Vindtjyllands fremtid, synes jeg. Men øh, en svær kamp, og måske lidt ufortjent 2-0, Horsen kunne godt have fået en uregjort væk med derfra i hvert fald. Men det var jo også det, vi sådan havde regnet med, fordi jeg kan da huske, at da vi snakkede om, om den her kamp her i sidste, i sidste runde, eller da vi snakkede om det før runden, hvor, at, hvor du sagde, at du, du tænkte, det godt kunne gå hen og blive en urgiv, og det vil være en svær kamp mod Horsens at starte med. Øh, og du fik ret, bortset fra at, at Midtjylland så fik sejren, men det var en svær kamp at starte med. Og det er altså et Horsens hold, der også stadigvæk er godt spillende. Ja, og jeg tror også, at de måske var lidt uheldige med, at de skulle starte mod Midtjylland Horsens. Øh, nu har de så Helsingør her i næste runde, og jeg tror, de kan godt finde på at måske allerede køre Helsingør ligesom, over, ligesom OV måske, fordi de, de spiller rigtig godt. De er virkelig fysiske, og Findbucker er virkelig farlig op i angrebet. Jeg synes, det er et, et fedt hold, Horsens, de har. Og, øh, og øh, ja, jeg synes, at Midtjylland, viser lidt, at de er helt klart mesterskabsmateriale, øh, at de kan vinde selv på sådan en dårlig dag. Det betyder altså, at de, øh, de hører til op i toppen. Ja. Men ellers så øh, kan vi gå lidt videre. Øh, om lørdagen, der var der to kampe. Øh, vi kan starte med at lige snakke Silkeborg AB. En, øh, en tæt kamp, synes jeg, før for programmet. Øh, øh, Siles, han havde jo en del AB-spillere på hans, øh, hans holdet.dk, det her super manager, vi har snakket om. Og det gik jo sådan, sådan, ikke super godt for dem, for jeg havde scoret tre mål mod dem. Jeg havde lavet et alternativt hold, øh, på, på, som jeg lavede inden, runde, inden øh, runden her gik i gang. Øh, fordi at jeg faktisk kom frem til, efter at vi havde siddet og snakket her på Spark om, om de hold, vi havde lavet. Øh, hvor jeg havde præsenteret mit, og så kom jeg frem til, at oh, det var et lorthold, jeg havde fået lavet. Og, øh, og derfor lavede jeg faktisk et alternativt hold. Det kan ses ind på, øh, på vores Facebook-side, hvor vi lagde vores hold op. Øh, der kan man se i kommentarerne, der har jeg også lagt mit alternativt hold op. Og det har klaret sig noget bedre, må man sige. Jeg tror, at mit, det hold, jeg snakkede om herinde, det kan I godt bare glemme. Det, jeg tror, jeg ligger i top 20 bund, eller sådan noget mega elendigt, hvor at mit andet det ligger i top 10 top. Så hvis I skal kigge på et af mine hold og finde inspiration der, så kig på mit alternativ, fordi at det, hvor jeg har OB spillerne på der, det, det sejler. Ja, yeah. det var en blob der i den kamp så jeg, at han spillede en utrolig dårlig kamp, Uh, dog må jeg også lige Rose Silkeborg For deres indkøb af Rudic Han lavede en assist Og han lavede et mål i den kamp Et mål der afgjorde kampen Til 3-2 til Silkeborg Jeg tror ikke de kommer til at mærke At Skov han er væk nu For hvis Rudic han leverer som han gør Så skal de nok gå Jeg tror Silkehold, Silkeborg Silkehold, Silkeborg De faktisk godt kan komme tæt op i, De kommer ikke i top 6 tror jeg Men de kan godt komme op Og tro der i midten tror jeg Ja det kunne de sagtens gøre Også Gammelby Der stadigvæk lader til at være i topform. Ja yeah, han scorede også et mål uh, Og der er måske en grund til at han bliver uh, i Silkeborg. Han er virkelig spændende, og jeg tror også at de ved godt, at de kan ikke holde på ham til sommer. Det er spørgsmålet om han det kan godt være åben. Altså det åbenlyse, det var jo at sige at Skov, han var den vigtigste spiller i Silkeborg. Men jeg begynder faktisk at tænke lidt om Gamleby, måske faktisk har været vigtigere for, for Silkeborg i, i den her halv der er gået nu. Ja, øh, det kunne muligvis være ja. Øh, jeg synes også det lover godt for, for fremtiden hvor landsholdet Bax. Nu har vi næsten i Ajax, øh, der får spilletid der allerede nu, og så har vi altså en gammel by. hvis han fortsætter sin udvikling, så tror jeg også godt at han kan komme ind rundt om landsholdet på et tidspunkt. Ja. Så jeg synes, det er så spændende ud i Silkeborg. Jeg synes, det, det begynder at ligne et godt hold. Det er ikke det her Silkeborg, man husker som et bundhold. Nu begynder de altså at kunne bide fra sig. Så øh, ja, jeg synes, det de spillede faktisk fornuftigt mod AB. Så det var en god kamp for dem. Og HB så ikke lige så stærk ud, som jeg havde regnet med. Øh, især ikke den defensiv. Jeg havde jo håbet, at OB, de ville have en stærk defensiv. Det havde de godt nok ikke. De lukkede tre mål ind. Ja, yeah. og man kan jo sige igen... Øh, angriberne i OB, det var ikke dem, der scorede mål. Det var Frederik Børsting og den brasilianske Rolim, der scorede øhm, for, øh, for dem. Altså, det var ikke en Jannik og det var ikke en Saffarenko. Øh, jeg synes, det allerede siger det igen. Altså, Kusk, han spille en udmærket kamp for OB. Han, han leverede gode chancer. Han skabte noget på banen. Men altså, når du ikke har en angriber, der kan, der kan færdiggøre produktet, så er det altså et problem. Og jeg synes altså, at de skal overveje til sommer igen, find nu en ordentlig angriber. Altså... Skyd ham der deres Saffrenko af, altså han har ikke leveret endnu. Håb på, at Jannik han begynder at blive lidt mere skarp og kynisk, fordi så kan OB altså få et interessant hold, især med en kusk, der i topform. Ja. Så jeg tror heller ikke, der er mange, der snakker med at de kan godt være en lille joker til top 6. Det har jeg så svært ved at se, må jeg erkende. Det er nok nærmere OB. fordi at trods, de har en Orisokora i forsvaret og en kusk på midtbanen, og en okay målmand i rende, så tror jeg simpelthen ikke, det er nok, fordi de, de mangler simpelthen på, på den øverste del af banen, hvor en pol slet ikke leverer endnu. Jeg tror, jeg vil sige, at øh, min, min øh, top 6, øh, dem der kommer i, i det her øh, mesterskabsspil, der vil jeg sige, det er Midtjylland, Brøndby, Nordsjælland, FCK, OB, og så tror jeg, at den sidste, det bliver Horsens. Ja, det synes jeg også ville være fornuftigt. Jeg synes, at øh, det, det ville være en god kamp, vi kan få ud af det i det der øh, øh, mesterskabsspil, frem for at have en Hubro, fordi Hobro de har ikke rigtig været sjov at se på, siden Cirkevold, han begynder at stoppe sin, øh, sin målstime. Så øh, jeg synes også, det, jeg, jeg regner også med det i dem, især hvis OB de kan fortsætte deres udvikling, så tror jeg også, de kommer til at uh, være i top 6. Men øh, nu har vi allerede lige nævnt FCK, så nu kan vi lige snakke om deres kamp. De spiller mod Randers. Ja. Øh, det var i parken, og de... Øh, som sagt, mange havde sagt, nu skal de ikke ud og levere. Det gjorde de også. De vandt 5-1. Og mange øh, stadigvæk kritiserer FCK, trods at man vinder 5-1. Det er altså ikke tit, man får kritik, selvom man vinder 5-1 i parken. Men, men kritikken har været forholdsvis øh, berettiget, fordi... Altså... Det kan godt være, at de vinder 5-1. Men... Altså, Randers var med hele kampen egentlig. Bortset fra, at de var bagud. Men spillemæssigt var Randers med hele kampen. Øh, havde flest skud på mål. Klart flest skud på mål. Øhm, FCK, de har scoret på, øh, på alle deres skud på mål. De har, haft, de har faktisk kun haft fire skud på mål, men de har scoret fem mål. Øh, så der har været et selvmål jo øh, fra massagen. Øh, så det er jo så det er jo altså... FCK, der har været meget øh, altså, effektiv. Randers, der har været elendig. Øh, men, men spillemæssigt har FCK slet ikke lignet det stærke hold i den kamp der. Øh, der har det egentlig været meget jævnbølgt. Ja, yeah. Øhm, og jeg tror også godt, hvis nu at Randers de havde skiftet sådan ud med en anden målmand i starten, øh, bare lige sådan hypotetisk, så, øh, så tror jeg, at den havde kampen været helt anderledes, fordi han, han virkelig uheldig første mål der, hvor han lander oven på bolden og flyver til Sotorio, og så stod han virkelig øh, dårligt i de andre situationer. Så, øh, og Nikolaj Paulsens mål for, øh, for Randers var vanvittigt godt mål, han skruede der. Og det var en kæmpe fejl, boylesen, han lavede der i midterforsvaret. Og trods, at han er tidligere midterforsvar i hans øh, tidligere karriere, så viser det altså bare, at han hører ikke til i midterforsvaret. Han skal ud på den bak. Han skal være bak. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor man vælger at bruge ham i midterforsvaret, så Bengtsson ud på, på bakken. Fordi Bengtsson leverede en elendig kamp mod Brøndby, hvor han altså var skyld i, i nederlaget faktisk. Øh, så hvorfor fanden man ikke lige vælger at smide Bengtsson på bænken, bøjles den ud, og så bare for i midterforsvaret? Jeg tror virkelig, at Ståle har en kærlighed til Bengtsson, fordi han har den her tidligere, øh, øh, han har tidligere været FCK-spiller jo. Og så tror jeg bare, at han sidder og vinder på Johansson, han bliver klar. Jeg tror simpelthen, at, der et eller andet, jeg ved ikke, at han ikke tror på Vavro eller et eller andet, siden han, han bliver ved med at prioritere Bøjlesen Men jeg tror, at når Johansson han kommer tilbage, så bliver han skubbet ud for bakken i øh, Ja. Øhm, også meget sjovt at se med Randers, at, at det var altså med i starter, øh, som har været udlejet til Viborg, og kommer så til Randers nu, og går direkte ind i en, i en startsposition i Randers, øh, på kanten, hvor han i Viborg spillede bak det er sådan set uh, lidt spændende, synes jeg, at en spiller, der går direkte fra, han var ikke engang en profil i første division, uh, men så kom op, og så kunne direkte ind på et superligamandskab her, og uh, og spille fuldtid yeah. i en kamp mod FCK i parken. Jeg tror, han skal ind og overtage måske Rudic, øh, efter de tabte ham, de ikke rigtig erstattet øh, Rudic med nogen. Øh, så jeg synes, det er, måske så var det en rigtig beslutning, at kaldes at sige farvel til Viborg, fordi han ville kæmpe for en plads i Randers, og det har han umiddelbart fået jo. Og jeg tror også hellere, at han vil spille i en Superliga-klub, end han vil spille i en første-division-klub. Vi må så se, hvordan det ser ud efter sommer, hvad det hele står der. Fordi at Randers, som de kører lige nu, så ligner de ikke en Superliga-klub efter sommer. Nej. Men, øh, det får vi jo se. Ja, så nu vi se. Men altså, det er også derfor, at jeg glæder mig til at se et FCK-hold øh, mod Midtjylland, så de rigtig får en udfordring. For den her kamp her, synes jeg ikke rigtig viste øh, noget. Øh, det viste måske stadigvæk, at FCK er lidt i krise, fordi de stadigvæk havde problemer trods en 5-1. Hvordan reagerer de mod et tophold som Midtjylland? Kan de øh, matche dem i fysikken? Øh, hver, ja. Hvordan kommer Bøjelsen til at være, når han skal møde Unoaccio nede i midterforsvaret? Altså, det bliver virkelig spændende at se, jeg tror virkelig, de kan få det rigtig svært. Ja. Øhm, til gengæld så kan vi lige snakke hurtigt om opstillingen, som FCK de stiller med her. Ingen Falk øh, Han startede på bænken, Fischer på kanten, og så øh, Soterio og angreb. Jeg i angreb. Hvis jeg havde været stole så havde jeg også hellere sat øh, Fischer på toppen sammen med Soterio. Paulovic havde siddet på bænken, og så havde jeg Falk på den venstre og Skov på den højre. Øh, fordi det er klart, jeg synes, at Fischer, Skov og Falk, det er de tre bedste spillere øh, offensivt set i FCK lige nu. Jeg synes, det er så jævligt, hvis Falk han endnu en gang skal ud på den bænk endnu. Han, altså, hvornår får han chancen så? Altså, hvis han ikke får muligheden for at komme på banen og i, i flere kampe i træk, så udvikler han sig ikke. Han har et kæmpe potentiale, Falk. Det er tydeligt at se. Men han skal altså også anvende sig på den, på den rigtig position. Og når du har en Fischer, der kan spille angrebet, det kan. Men nu kan det jo faktisk godt være, at fischer, han har været ude og sige til stålet, jeg vil spille kant, eller jeg vil spille øh, altså midtbanen. Jeg gider ikke, hvad angriber. Så er der ikke så meget at gøre måske, fordi Fischer, han er jo trods alt den større profil end Falk, Og så kan det godt være stået til at jamen så må vi jo spille Fischer der. Ja, det er det er jo spekulationer, det kan vi ikke vide, men det kan da sagtens ske. Øh, så vil jeg også gerne lige hurtigt ret en, en fejl, vi lige fik sagt øh, tidligere på programmet. Social Rivas skød ikke hatrik, han har kun skåret to mål i den kamp her. Ja, det er rigtigt, det var jeg, der skårede selvmål ja. Jeg synes også, at vi lige skal rose, at Sekar, han endelig fik et mål for FCK. Det er fedt at se, at han har lovet, at han vil være en ny secka i den her halvseson, og det skal han vise, fordi Chris, han begynder at se gammel ud på den midtbane. Han begynder ikke at løbe så meget, som han plejede at gøre, og der skal secka altså træde til. Det er ham, der skal gå ind og være kaptajn nu. Det skal ikke være Fischer kun, for jeg ved godt, at Fischer han viser utrolig meget selvtid, men det skal sikkert dele med os. Han er lige så stor en profil næsten ved at sige, da de hentede ham. Han er kommet fra at være øh, anfører i Panasonicos. Øh, det er altså en stor klub. Og være anfører for, og så komme til FCK her, så skal man altså også, øh, så skal man levere. Præcis, han skal ikke være, han skal ikke være bange for, øh, at, at ja, noget som helst i FCK, han skal ud og vise nu, at det her, det er så altså vant til det her pres, jeg har været indfører før, nu tager jeg lige, øh. det kan godt være, det er sproget, men altså, det skal jeg ikke sige, men altså, han kan vel snakke engelsk, gætter jeg på. Det må man næsten gå ud fra. Så, øh, men ellers, det det var en både- afkamp med der var selvfølgelig mange mål, så det var en spændende kamp at se, men det var stadigvæk en kamp, jeg, ikke rigtig... jeg synes ikke, man kan sige noget fra. Så jeg glæder mig til Midtjylland, for de virkelig bliver testet. Ja. Men ellers så synes jeg, vi skal gå videre. Den næste kamp har vi snakket en del om, det er OB Helsingør. Den har vi allerede rundet, så der er ikke så meget mere at sige. Den nævnte vi jo i rundens koringer. Det var at OB, holdt der så rigtig stærkt ud, det Helsingør holdt der så svagt ud, og en spændende kamp. Ja, og Helsingør, de begynder mere mere at vise, så måske hører de bare ikke til i de er jo også en amatørklub stadigvæk. Øh, og de er også her i, i den kommende runde. Øh, der skal de altså... Øh, der kan de ikke spille på deres egen bane, fordi den er frossen. Ja. Øh, det, det, den er blevet kritiseret så mange gange i Helsingørs hjemmebane af så mange klubber og, og spillere, at det er en skødbane. Og det viser sig nu, at den er frosset helt til. Det betyder, at de ikke kan spille på banen, og de er nødt til at, at låne en anden bane. Det, ned, det skal ned med... Nu skal Helsingørs lige ned i, i første division. Ja, ud af dem. De har hentet så mange øh, ukendte brasilianer også til klubben nu, og de, jeg synes det angriber, de er, som om de bare desperat prøver at hente et eller andet måske der kan blive til, til den næste store ting. Men altså, jeg tror bare at Helsingør, de trænger til en. Det var et eventyr. De kom i Superligaen, de var ikke gode nok ned i første division, og så kan det være på en eller anden måde, at vi ser dem igen, hvis de hvis de kæmmer sig op igen. De kan simpelthen ikke lave en Håbo. Det kan de altså ikke. Øhm, de har ikke samme drive som Håbo, de havde dengang. Nu skal vi huske også at Håbo, uh, de var jo nede igen lige runde, og indtil de blev sådan her etableret klub som de er nu. Så det kan jo være, at vi ser Helsingør igen. Jeg er lidt svært ved det, for jeg synes ikke, at sådan på noget tidspunkt. Jo, i starten, hvor de havde Riel og Åkvist, der, der så det virkelig spændende ud. De vandt også over Midtjylland i en kamp der. Men det var tydeligt at se, at bare at mistet miste to profiler, så var de allerede ved at gå, altså, kollapse som klub. Så, øhm, jeg ja, tror, dem tror jeg ikke, vi skal regne med det store fra. Det kan være, at de røde plæger og skal møde måske en Viborg. Det kunne da være spændende. Lige en, en, en revanche. En revance, ja. Så mærker jeg min ord, Helsingør. <løb> så jeg er altså øh, 100% efter jer. Vi ses på stadion. Hvis I synes, jeg har været efter indtil nu. Det er ingenting. <laughs> øhm, men ja, vi havde snakket en masse om det, og vi har rost OB til skyerne, og vi har sagt, at de nok skal i top 6. Det står vi stadig ved herinde. Øhm, dog vil jeg også sige, at det bliver spændende at se næste kamp, hvor de skal spille mod et Nordsjælland-hold. Det bliver også en helt anden test, de skal på der, tror jeg. Det var lidt en nem start, hvis man kan sige det sådan, for sæsonen her. Ja. Og nu nævnte lige Nordsjælland. Det betyder, at vi kan gå videre til den næste kamp. Øh, en, en, en tæt kamp. Det var sønderjyske Nordsjælland. De spillede i Haderslev En kold kamp. Må man sige, en kamp, hvor det startede positivt ud for, for Nordsjælland. De, de startede med at komme foran, men så var det som om, at, at de kollapsede. De begyndte at, at mangle kreativitet på midtbanen, og det var som om, jeg læste faktisk det her, at skal havde deres midtban i Karni. Han havde fået at vide, at du skal bare følge Mathias Jensen overalt. Jeg er ligeglad, om han ikke har bolden. Jeg er ligeglad, om du ikke er fri. Du skal bare følge Mathias Jensen, lige meget hvad. Og når du lukker Mathias Jensen ned, og du ikke har en kondens på banen, så lukker du Nordsjælland ned. Hvem, hvem skal styre spillet, ja? Så har vi altså nogle unge spillere, som ikke er vant til at have bolden så meget som Damgård måske, og Damtskår. Og, og øh, trods Damgård, han leverer en assist til, til Mathias Rasmussen. Så, øh, så er det altså et meget, meget fysisk og sønderjyske hold, som bare fuldstændig lukkede øh, Nordsjælland ned. Og øh, jeg tror, det her det viser, at de er ude af mesterskabskampen i hvert fald. Ja, øh, det vil jeg også sige. De er, øh, er lige så stærke ud som hverken Brøndby eller Midtjylland. Jeg tror, at øh, kampen og mesterskabet, det bliver en to -holds fight, øhm, til gengæld rigtig spændende en. Øhm, men Nordsjælland, de, øh, de skal bare gå efter tredjepladsen, hvor de så kan komme i noget i Europa. Ja, yeah, øhm, nu får de så ind som sagt. Jeg, jeg tror ikke, han kommer ind og laver den, den kæmpe forskel. Jeg tror ikke, han laver med McCondes på nogen måde. Han skal nok holde dem i top 6, uden tvivl, de skal nok blive i top 3-4, øhm, men øh, det, det, det var det mesterskab for, altså det kan de godt glemme, så, øh... men det giver selvfølgelig lidt mere, at man får rykker ind og ligge på midtbanen sammen med Mathias Jensen, så at hvis man lukker den ene af dem ned, så er der den anden til at tage over, hvis man lukker den anden ned, så er der den ene til at tage over, og hvis man lukker begge to ned, så bruger man så meget energi på dem, at der bliver plads til nogen de andre. Øhm, så det kan godt være, at det kan give noget, at man ikke på samme måde bare kan lukke Norge ned ved at lukke Mathias Jensen ned, som Syneuske gjorde. Det kan blive sværere, hvis der ligger to kreative midtbaner, som altså er dem der styrer spillet. Ja. Og vi skal lige huske at sige, at de havde ikke Mads Pedersen med, som er en offensiv øh, altså, de, han Når han spiller, så han øh, 100% er mere farlig end, øh, end for eksempel Damsgaard, når han spiller. Så øh, det kan godt være, at når han begynder at komme tilbage, at det kan gøre en forskel. Og øh, de havde ikke Amon inden for start af, som vi ellers havde troet, at han ville begynde. At... Nej, men han blev skiftet ind. Ja, så øh, jeg, jeg ved, at der er mange på holdet der, på TVDK, der har ham. Over 50 procent. Så øh, han er billig, og jeg tror stadigvæk, at han nok skal få nogle, øh, nogle gode inputs for, for Nordsjælland. Men øh, nu går vi videre så fra sydnysk i til, til Lyngby-Brøndby. Ja. En kamp, der blev til noget alligevel så, for vi snakkede om Lyngbys konkurssituation. Øh, det endte lidt som folk havde forventet. Ja. Yeah. Øh, det var Brøndby selvfølgelig. Der, altså vi så et Lyngby-hold, der kom offensivt ud. De prøvede virkelig at presse, men så, så går det hurtigt galt. Der gik ikke ret lang tid før, at det var Brøndby, der satte sig fuldstændig på kampen. Øhm, altså, det første mål, det kom efter 23 minutter. Efter 28 stod der 2-0, så er kampen ligesom ved at være, være færdig der. Som kommentatoren de sagde, står der 3-0, så er du færdig. Og det gjorde der altså i 54. minut. Ja, altså, det, det er bare så farligt. Og, og Pugy han er så god lige pt. Øhm, der var en, en øh, han satte sådan en situation op, hvor han nede på øh, altså baglinjen, fuldstændig tager et lyngby forsvarer og spiller en Kevin Mensah, fuldstændig fri. Hvad laver Kevin Mensah? Han spiller så bolden til Felix Bamgarten op i rummet, fuldstændig. Altså, tyret over mål. Og der var det også tydeligt at se, han er ikke god nok til Brøndby. Nej, det er han ikke. Øh, og det skærer lidt i hjertet for mig at sige, at han ikke er god nok, fordi det er jo endnu en af de her Viborg-drenge her. Men, øh, men samtidig så vil jeg også rigtig gerne se ham komme hjem til Viborg. Det ja. kan da være lækkert. Øh, jeg ved ikke, om han om han måske er for god til Viborg. Det kommer an på, hvis Viborg rykker op, så kunne det godt ske, at han ville hjem og spille sammen med Jeff, som jo kommer til Viborg, men ja, så er det noget lavere arrangerende Superliga, han kommer til at spille fra efter sommer, tror jeg. Jeg tror ikke, han bliver i Brøndby. Fordi at, timt ved med at sige, han har talentet, men det virker bare som om, at han ikke rigtig kan få spidt fast. Ja, og når han så får chancen, så laver han sådan et nummer der. Præcis, og nu henter de også en ure til sommer, som måske skal ind og spille mere end ham jeg vil gerne lige kritisere Lyngby, selvom de er blevet kritiseret rigtig meget. <laughs> de har en spiller, der hedder Muhammad Said. De hentede fra USA. En erfaren spiller. Hvorfor i al verden bliver han ikke brugt i den her kamp? Hvorfor henter I en på for en spiller fra USA, som er en kæmpe profil? Thomas Nørgaard sagde, at det er ikke tit, man kan hente en spiller fra den hylde her i Lyngby, og så ikke bruge ham. Altså, det er jo ufatteligt dårligt øh, lavet, synes jeg. Brug nu ham. Altså, især når man er bagud 2-0. Lad os se, hvad han kan. Det kan da være, at han kan skaffe et mål til 2-1 og så er man altså inde i kampen igen. Men nej, nej, altså fuldstændig negligerer øh, ham. Og så det der med, at han tager George ud øh, og erstatter med en... Tror, Mens man er bagud. Ja, men hvor er din forsvarsspiller, de smed ind? Eller... Ej, det var, det var virkelig, virkelig øh, dumt. Nogle dumme beslutninger, synes jeg, Thomas Nørregård. Og altså, man kan også se på George. Han forstod slet ikke, hvorfor han skulle ud. Altså. Og så smider de så Kim Ojo ind på et tidspunkt. En, en spiller lidt ala George, var overhovedet ikke lige så god og lige så hurtig Jeg forstår det simpelthen ikke. George, han er godt nok på lån men de har virkelig, virkelig brug for ham, hvis de skal altså, overleve den her Superliga. Og det var altså fuldstændig på Brøndbys præmisser, den her kamp, dem du spillede. Det er 21 målforsøg fra Brøndby, 6 målforsøg fra Lyngby. Øhm, så det er, altså... Det var fuldstændig Brøndby, der kørte i den kamp her, og de ser stærke ud. Ja, de tog også nørker ud midt i kampen, for de vidste godt, at ham de ikke brug for mere i den her kamp, så kan de lige hvile ham lidt. Altså... Øh jeg tror, at det bliver så tæt en kamp mellem Midtjylland og Brøndby, og det handler om små fejl i små kampe, at de er individuelle kampe, om der, kommer til at, om der kommer til at tage mesterskabet. Ja. Så var der, øh, synes jeg, at vi skal hoppe videre til den sidste kamp, der var i den her spillerunde. Den har vi allerede snakket lidt om, så der er ikke så meget mere at sige. Men det var Hubro AGF, som endte 1-0 til AGF. Ja. Yeah. Øh, vi havde spået måske lidt en kedelig kamp. Det blev heller ikke den mest målede kamp. Dog var det en AGF, der helt klart satte sig på den her kamp. De kørte på momentum fra Atlantic Cup. De havde øh, selvtillid. Uh, det var en Sarna, der vil ud og vise, at han havde et, et godt frispark. Han brændte det godt nok. Og så havde han et drønmål, som viser, at nu, uh, nu vil han gerne ud og vise, at han, er, han ikke er det her flop. Uh, det var ikke en Pusic, der startede. Det var en Bundu. Men det skyldes hans, uh, hans gode præstationer i Atlantic Cup, og han bliver rost helt op til skyerne. Så jeg spårer lidt en, en oprejsning for for AGF nu faktisk. Ja, de øh, kunne sagtens være endelig være på vej i den rigtige retning. Noget David Nielsen-effekt, der endelig slår til. Det kan man jo håbe på Nu er vi i Aarhus Radio og, øh, og vi vil gerne sætte fokus på Aarhus Fodbolden Så selvfølgelig holder vi også med AGF øh, Og håber at de klarer den godt Fordi det skal selvfølgelig også være spændende at tage på stadion Vi bor selv i Aarhus og vil rigtig gerne tage på stadion Indimellem og se noget fodbold Det er sjovest hvis AGF vinder yeah. Og de også lige kort fik den her erstatning fra Lyngby Kasper Høj Nielsen som ophævede sin kontrakt Han skulle rigtig have været til AGF i sommer Men han fik den allerede, han kom allerede til, til AGF nu På grund af den her konkurssituation Så det var også, og han startede inden Så det er et super godt øh, input der og jeg, jeg spurgte jer, som sagt, en god fremtid nu på grund af Bundu, han begynder at komme i form, og Sana begynder at gøre noget. Så øhm, jeg tror, at det er, det er ikke et AGF-hold, der kommer til at være nærheden af bunden, og heller ikke nærheden af top 6. De kommer til at ligge der i midten, og det er fint for dem. Ja, yeah. i hvert fald i den her sæson. Så må vi se, hvad det bliver til senere hen. Godt. Ja, det var sådan set den her spillerunde her. Ja, yeah. og øh, vi har jo allerede sådan en rimelig nævnt diskussion. Ja, så, hvem synes vi hver især, der, der kom bedst ud i den her runde? Og hvem tror vi, der er kandidat til at vinde? Jeg tror, at kandidaten til at vinde, den er vi stadigvæk omkring Brøndby og Midtjylland selvfølgelig. Ja, men hvis man skal vælge en af dem, så vil jeg sige, at jeg tror mest på Brøndby. Jeg er jo nødt til at holde ved Midtjylland. Jeg har sagt det lige fra start af, at det er 100% dem, der vinder. Jeg står stadig ved det. Men jeg tror, at den her kamp mod FCK den kommer til at være øh, virkelig, virkelig vigtig for Midtjylland. For vi smider de point her, så tror jeg, at Brøndby, de overhaler. Jeg synes, at det der var, det var altså jo, Midtjylland, de vandt deres kamp mod Horsens, øh, og så Brøndby, de vandt over Lyngby. så begge hold har vundet den her første kamp her, og kommer stærkt ud. Jeg synes bare, at Brøndby, de lignede mere nogen, der havde det momentum og præcis samme styrke, som vi så hos dem øh, før vinterpausen. Den har de altså bare stadigvæk, øh, nu de kommer ud. Hvor Midtjylland så lidt mere skrantne ud. Øh, ikke noget sådan synderligt, men øh, jeg synes bare, at det ligner, at Brøndby, de øh, rammer, rammer jorden mere løbende. Øh, de er i fart allerede nu, øh, og jeg tror ikke, at de smider ret mange point. Og ja. de ligger altså øh, øh, og, og, og konkurrerer rigtig meget, de to hold her på, på, øh, oppe i toppen her. Et point til forskel, men jeg tror, at der er større chance for, at Midtjylland smider et point, end at Brøndby gør. Ja, hvis nu vi der bare lege med tanken, at de bare vinder alle deres kampe indtil de møder, møder hinanden, og det er den kamp, der måske kommer til at afgøre det hele, så tror jeg måske også, at Brøndby de kan trække det, det, det, det længste strå der, fordi de ser så vilde ud på den midtbane, de er så gode til at løbe ned i Rygger og Hermansson dernede i forsvaret. Så øhm, det er så svært at sige lige nu. Jeg har lidt en, en forhåbning om, at den, der så vinder Ligaen, de taber så pokalen. Altså De ligger jo også begge, de også begge to med i pokalen nu. Og øh, det kunne jeg sjovt se Midtjylland vinde begge, og måske også Brøndby vinde begge. Men jeg har lidt en håbning. Okay, så vinder de den, men så vinder den anden pokalen eller sådan noget. Lidt, lidt det, så de begge to får. For jeg synes, at de er har fortjent det. Det er det. Jeg synes virkelig, at de er har fortjent at, at vinde den her. Er. De har begge holdene virkelig vist øh, styrke også større styrke end danske hold har gjort i lang tid. Det her det jo to hold, Midtjylland og Brøndby, som minder om FCK sidste år, hvor FCK var suveræne. Nu har vi altså Midtjylland og Brøndby, der begge to virker totalt overligende i Superligaen. Det er mega lækkert at se. Og hvis man så kan få gang i FCK også, så vi har tre rigtig stærke hold i Superligaen, det ville være mega nice at så få dem ud i noget europæisk, hvor de så kan klare sig godt, så vi netop kan komme til at repræsentere Danmark, og så jo bedre resultater de danske hold de kan lave europæisk, jo flere hold kan vi altså også få ud i europæisk fodbold, og jo flere hold kan få ud i europæisk fodbold med reklame, jo flere penge, jo mere vækst til ligaen. Så derfor så øh, er jeg bare mega glad for at se, at vi har to hold lige nu, der kører mega godt. Ja, yeah, jeg tror, jeg er helt enig. Jeg tror også, det bliver spændende, jeg vil virkelig gerne se Brøndby i europæisk fodbold med deres midtbaner og deres forsvar. Dem, der kommer stærkest ud af første runde, kan vi lige hurtigt tage, inden vi færdiggør her. Jeg, vil, jeg, jeg tror, vi måske er enige, men jeg vil sige OB. Ja, yeah, de øh, har lignet et... Altså Nu var det igen mod Helsingør. Og derfor er det svært at sige, og det er kun én kamp og sådan noget. Men det var virkelig en overbevisende kamp og præstation. Monique, hvis de kan holde det, så er de altså også et, et stærkt hold lige nu. Ja, præcis. Så vi er enige i det er OB, vi synes, der er stærkt ud i første runde. Men nu må vi se, de skal som sagt med Nordsjælland i næste runde. Yes. Og nu vi lige ser det, så kan vi lige indvise en sluttop programmet af. Lige starte igen med odds. Lige give et lille odds til dem, der, der er glade for odds og måske følger med her. Vi det har op. noget, vi gjorde i sidste sæson af, af Spark, hvor vi, hvor vi kom med de her odds-forslag her. Og det er øh, noget, vi... Altså, vi har lavet overskud på det. Øhm, det er ikke, øh, ikke mega stort overskud. Vi er gået næsten i nul, men der er overskud, øh, hvor at vi har... Fordi at vi har... Men vi spiller også på nogle usikre kampe, fordi at det, vi giver her, det er altså vigtigt for os igen at understrege. Det er ikke et spilforslag, hvor at vi øh, siger, øh, det her, det er gode kampe og sikre kampe. Det er spilforslag, hvor at vi synes, at odds er højt i forhold til, hvad den her øh, kamp, den kan ud i. Ja, yeah. Så vi kan starte med den lidt, lidt mere sikre version. Det er Horsens. De skal spille mod Helsingør på udebanen. Som sagt er det ikke på hjemmebane, fordi den er frossen. Så de spiller på en, en random bane. Jeg tror, det er Farum, de skal spille i. Horsens. De så virkelig stærke ud mod Midtjylland. De spiller mod et bedre hold, der er godt nok. Men nu skal de spille mod et svagt hold som Helsingør. Jeg tror, de vinder på fysikken, og vi tror, at Horsens vinder. Yes. Den giver odds to igen. Og det er et ganske fornuftigt odds på øh, Især når, når Helsingør altså ikke er på hjemmebane. Det er jo altså to hold er på udebanen her. Og Horsens er et langt stærkere hold, Nielsen Gøst, spørger mig. Så at så, stå på den, det er altså et ganske fornuftigt odds. Yeah. Ja. Og så kan du lige præsentere den lidt mere usikre, hvis man kan sige det. Yes, det er en, en OB-sejr. De skal spille mod Nordsjælland i Nordsjælland. Det, det er en kamp, hvor Nordsjælland er kommet skidt ud. Tabt til Sønderjyske. OB er kommet stærkt ud. Vandt 6-1. Vi, vi sagde lige nu her, at det er det hold, der så stærkest ud efter pausen til at være kommet bedst ud af det. Så derfor så siger vi altså, at OB-sejr, den giver 3,6. Det er et mega højt odds på et hold, der lige har vundet 6-1 øh, mod et hold, der lige har tabt 2-1. Øh, det er ikke fordi, at vi nødvendigvis ser OB som favoritter, øh, men odds'et er sindssygt højt. Ja, og hvis man tænker, at det er alt for højt for mig, så kan man jo spille på en X2. Den giver 1,80 på OB, at de ikke taber kampen, og det synes vi er fornuftigt. De kører på en bølge lige nu, og Nordsjælland er jo stadig måske ramt lidt af den her med Kondens tab. Øh, nu må vi se, hvad Rykker og kan, men jeg tror, ikke, at han får sådan en. en, en en effekt med det samme, eller en indflydelse med det samme, det kommer til at tage tid for at vi er vant til at holde. Så OBX2-81 synes jeg i hvert fald er et kæmpe odds. Men ellers, så, øh, så er vi færdige herinde for, for i dag. Øhm, det kan være, at i næste uge, vi, øh, vi laver om på programmet, at det ikke kommer til at lyde helt præcis sådan den her. Det ved vi ikke. Det, an, det, er sådan, det afhænger af den her dialog, vi har med diverse klubber. Så øh, I skal ikke forvente, at det kommer til at være den helt samme øh, programformular, eller, altså, som, som i dag det er bare lige så i er advaret, hvis de forventer det til næste uge. Og lige i det øjeblik, hvor vi siger, at vi er i dialog med klubberne, der har jeg faktisk lige modtaget en besked fra Aarhus Fremad, øh, som, som øh, var den sidste af de her Aarhus-klubber, vi manglede at få oprettet en dialog med. Og de er også øh, åbne for at skabe en eller anden form for, øh, for noget med os, hvor vi kan komme til at snakke med nogen, der spiller eller lignende. Så vi har altså nu øh, dialog med både VSK Aarhus, Lysing og Aarhus Fremad. Så hvis du øh, kunne tænke dig at vide noget om anden om divisionsfodbolden i Aarhus. Så der er så altså god mulighed for at gøre det igennem Spark. Ja, yeah. og det er selvfølgelig på. Øh, det er hver fredag kl. 16, på, og man kan høre os på 98.7 FM, eller på Aarhus Studenter Netradio, ellers så vil vi lægge det op på vores Facebook, som hedder Spark Fodbold Podcast. Og så sagt vi vil komme op på iTunes, det skal vi nok love, og vi vil fortælle jer, når vi lægger dem øh, med det samme, så siger vi, nu kan I høre det derinde. Og vi er under vores øh, redaktion i, i nakken for at få det gjort, fordi at, øh, det er altså. Øh, vi træder ikke at ligge, dig, vi vil gerne op, så øh, og det er også lige.. Øh, en stikpille til dem nu her faktisk lidt, kan man kalde det. Vi, øh, vi er efter dem. Vi skal nok øh, gøre, hvad vi kan, for at det kommer op snarest. Ja. Yeah. Men ellers så, øh, så er vi færdige, og vi håber selvfølgelig, at I lytter med næste gang på fredag. Og ellers så må I have en rigtig, rigtig god weekend fyldt med en masse fodbold. Se på søndag. Midtjylland FCK. Kom Superliga. nu. Superliga.